پدې دنیا کې د هغې خلق شته چې د هغه عقیده او نظریه او د هغه مشران او اقتدار او الا خلق څور پسې روان دی هغه خلکو ته دا خبره کوي دا د دهریت خبره ده دا چې خلق نبازان فاته قرآن او سنت درته خالق او مالک او الالف وي هغه وتا ته کمزې مليويږي پدې قرآن کې رب العالمین په ټول کې د تمام مخلوقات ته کلا کلا چه سره غوامی کلا چی دا دا بچه دا مور گلانسته ننو نوزی چه تیواخی دا میرمانی پزور دا که و پروستو زور که داولی دی اللہ پویا کره چه ستا دی مور زرنه ده نو دی نزی او چه کلا دا مور زلی نو دا میرمانی پرانی دی و دی وار نکه او پل زور که او چه کلا نی نو دی پاک پویا کره کدام بیرمانی پا زور گلانستان الباسی ده وی دق سازایش ترمی کار نه لحظی چاوی دی داده اللہ پویا کرد پا دی خبر پوید دست استازو کورونو کی کی گی کنن کی گی وی دی خوننن نلال دیوزی آنور کلموگی و باسی داولی پاس داخل پاک پویا کرد لدی تا رب وی خواب چه پیدای اور لارورو تربیت جسمانیوم کې او روحانیوم کې دې تربیه او دا تربیت ته چا کوي عالمین کوي چې راستا الله پیدا کړی دو خپل تربیت د ګټ خپل تربیت د انسان خپل تربیت د حیوانات خپل تربیت د انوار او معرفت اته تین مین لغواړي چې ته بور له صفایي کوي کارونه الله د اعظم آسمان او نور پیدا کړی روان دي خپل کار کوي ته فرضې ته ضرورت نیشت نو دا کارونه هرونه چه سوک کهی نو دیتا الرب او دا چې دا چه تربیت کهی انو اغا سشده عالمین اغا دا اللہ پوجود بانه نکاو دنیل لی الحمدو اغا صفات خدای توب لله خاص الله لردی دا سی اللہ رب العالمین چه پرورش کول که دی نا تمام مخلوقات الرحمن الرحیم عام ی او خاصی مہربان ای کول کده مالک یوم الدین مالک ویلیشی اختیارمنتا بادشاہتا واقدارتا سنجدا روز د قیامت ام دا دا دا ام نو داسې اومه دنیا همده ا دنیا همده ولا تخصیص یول کو چې مالک یوم الدین زګ په دنیا کې د دنیا خلکو ته هم بادشاہی ور کړنه یوه ز بادشاہت بل وای ز بادشاہت او پروازک یعمد بل بادشاہ نشته وې الله بو وی لمال ملک الیوم نن دا, دا, دا, دا, دا چا بادشاہی دا لو ټول بغلی ایسو بنوي چې FEMA نو خویبه په خپل وی الواحد القهار دا الله دا ادا ته الله چی یودې پارچا زور اور دی کا را تخسی چې کوکو که څوک دا وږي لکه دنیا کې دا چا بادشاہی دا دنیا کے عبد اللہ دا اسے دنیا دا بادشاہی تقسیم کری دا تو تیل ملک من تشا وتنزيل الملك ممن تشا وتعز من تشا وتذل من تشا, تشا بيدك الخير انك على كل شيء قدير توتی الملك ورگئے بادشاہی دے دنیا من تشا او چات چے تو غواڑے گا گا خویو کے بدی کا مسلمان یو وط د ول کمی منمنتشا سور آلِ عمران کی رازی او واخلي با دنیا چې د چا نهته غواي تو ح منمنتشا او تو ځلو منمنتشا زت رک چاته چې او سپکوالله ورک چاته چې غواړې بیا دګل خیر لات کې الله خیر او شر دوواه دی دات کې د خیر کارونه ې کر کو با ووررکول او باچ غستل عزت ور کول دا خیر دی ذلت ور کول تنزع ملک مم من انتشا دغه سرکار دی الله دواله کوي ها دا خیر او دا شر مالک دواله ته نداد بچایي د اخرت ول ذکر کرا چې ال تسوکني شي ویله چې ز بادشاہم او دلته خواري او زور کوي زم کانا پرې ده پوي گئی يوم الدين د دین بالا معنی دی قران کې دین پټه رومانو مستعمل له دین قانون ته هم وی لکتاص په سوره که كه وي وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصب ملك اغه ته دین عبادت ته هم وي او دین قانون ته هم وي سوره يوسف کي رازي ما كان ليأخذ اخوه في دين الملك يوسف عليه السلام پر رود د بادشاہ په قانون بانه نش ای سارونه. لنو دین بدلی توم وی دین قانون توم وی او دین عبادت توم وی اللہ للہ الدین الخالص خبردار عبادت او بلن د ای توب دا یواز دا اللہ دا. نو دا با دا قرآن کریم مختلف آیاتونو کې دا دین لفظ رازی نو البته هغه معنا کو چې دلته د دین معنا صدا دلته د دین معنا او ز بدلی دنیا کې چا خکړې دي داغي بدل اور کړي او دنیا کې چا بد ورک بد کړې دي او داغي سزا باور کړي دې ته ځکه یو مودیل ويخه پدې ته پورې کړي دین دا لا توحید بیان شو او په توحید باندې طریقې سم بیان شو وځي دلایل چې دا صفات پچاچی او دا کارونه څوک عبادت پداغکه دا عبادت جوګه او لایق او مالک اغه ده نديب آیات کې سو اي اكن و اي اكن استعين خاصه بندګۍ کو امداد غاړو دا په اصل کې عبارت داسې ده نعبدوک وَنَسْتَعِينُكَ نَعْبُدُكَ وَنَسْتَعِينُكَ وَدَا إِيَّاكَاتَ زَمِيرِ مَنْسُوب مُنْفَسِلُوَي زَمِير دِهْ پَعَرَبَيْكِ او منصوب دِهْ مَرْتَبَيْنَ مَفْعُولِيَتَّ دَهْ دَاسِ وَنَعْبُدُكَ مُتَسِلُو دَدَالْنَ رُسْتُو دَهْ مُنْفَسِلُكَ وَرَعَمَحْك نو او سیمانا سشوا مکه ایمانا داوا نعبودو کا استا بندگی کو وانا استاینو کا استانا امداد غوارو نو چکل نعبودو کا کی داکا ول فاصله کرا مکه کن او سیمانا صدا یاک نعبودو خاص تا بندگی کو دبل شانا و یاک نستاین خاص امداد غوارو دبل شانا نا د ده پار علم عربیت از دکل کول پا کار ده لویا نحو ورطوی مختصر المعانی او متول پا غی کی دا ده فائده ده قرآن کریم ده عربیت ده محکی کولو رستو کولو بیانی چه اگر تاوی انو بست با پی پویگی اوسی معنی استشو خواستا عبادت کو خواستا نه امداد گوارو ده بلچانا نه عبادت دو قسمه ده د عبادت معنی څه ده عجز ځان ذلیل کوله او سپکول پسې جلا غولو سره سپکشي او چا عزت زایده ورنکه الله ته لګاینو دا د عزت طریقه ده انقحای عجز ته عربوی جاما زلاشوا لار زلاشوا جاما پسو زړی کی چې کله ترې را موスタمل اولار په سبا باندې زړېږي واکار څه کې قطمیږي چې کله ته پیځیر ا دې رښت پسې واشي رايدا عبادت خپل معنا دار استعمال ته وی زړېدو ته وې نو په عبادت کې دا معنا پرته خپل ځان سلول لیکنه کړی دي سلول و په حج کې ځان سلول دی الله ته په موس کې ځان سلول دی الله ته په اوجه کې ځان سلول دی الله ته او دارانگی په عمرو کې ځان سلول دی الله ته او په زکات کې ځان سلول دی الله ته مانای سول او استعمال له یا کن عبدو او خاصه عبادت کو د بل شنا عبادت کې د بدن او قدمانو کې د زړه او د جبي له طول الله لړکې بل شنا لا پو یا خلق چې هغه د بل په لونبانې نظر کې از ورکی سوگ د بوتانو پلوم سوگ د نواروس پمای پلوم او سوگ د قبرونو پلوم دا ټول ناجیز دی د دې عبادت او بندګۍ نمازان ساتای او دا د رمضان چې आवाज کول دا عبادت ته علال الله الدين الخالص دا عبادت چې او الله تواجه پنی کار او رسېګو ناپو خلخ خیر الله توي سوگ بوټه وای او سوگ خبر توي سوک ژوند دیولی توي څوک مړ ولې توي او په نکړا اورا سيګي نو دا عبادت دا داو بغیر د دا الله نه بل چاله نه کوي نظر نیاز کده په پیسو دے کده دانو دے کده ډوډو دے کده سارو دے او یو الله لکه بل چاله نه موزر او حج زکات نفلو نه یو الله لکه بل چاله نه کیا کنابودو خاصه بندگی کوم د بدن عمدمان استعانت په دا چانا غواری استعانت امداد غوختل دو قسمده یاو دا اسبابو دا لان دی لکا زتاستان داو با مالا راری لما امدادو غوختل او بتراری شکلد او کتا چرتا نی ازاو امپلانی مالاو براکا غائبی او تار موبایل املی ازاو امالاو براکا نداخی بانا تلبد امداد به یو د الله نه کابل چاننه پوهیږي پپوخته کله پوهیږي دا ولې ایا د اسباب او د لاندې اسباب د مطلب کې لیفو د تپه افغانستان کې اوسېږي عزیز ارتاو کب تا تاواز در رتیګ خو مینس کې دا اعلی را او کدا آلانی او زچې وامه عقیده می دای چې بای جماعت هغه بغیر د ټیلیفون او د دین لا دا استعانت غختل لا شرک ته دلیل وزن ساته کده جونګینه غوارې او کده مرینه غوارې لا اسباب ذلاندي استعانت غختي شي عيسى عليه السلام غختي قال من انصاري الى الله ده خواره پاره با ما رسول کمک داد کئ قال الحواريون نحن انصار الله دا هغه خاص بر ګروه منګبد الله د دین امداد کو تا سارا زلقرنل په سورې کاف کې تاسو وي واعینو لی بقوه اغي وي منګلرا دياجوج ماجوج مخې ته دیوال پګار دی منګ چاند د تاله درکو اگر ورتوي مال چ الله کما دنیا را کړې دا پاګیز د دیوال کولې وما سرى الافراد امدادو کوي چې پدې کې کار کوي واير لي بقوه ما سره امدادو کوي په مزدورانو او کار كا کارکاول كا کو هغه امدادو وختره کوي نو دا خو ناجائز نه دي هغه هغه وسره هغه کار کوي او چې ته دي اځو امر او ما سره امدادو کوي دا امداد وختل دا شرک دي لا با بغیر دا اللہ نا دا بلچانه نغواری که جونده یو که مری خواه نو ای یا که من امداد غوارو په هر کار کې فی اللہ دا کار زمن گو کی نو اللہ بی اسباب هم کئی او پا اسباب هم کئی امداد با دا اللہ نا طلب کو لا ټول صفات الله اللہ بیان شو د عبادت طریقہ بیان شو د استعانت بیان شو وس اقدی صورت کې چې کم تعلیم او دعا وای الله د خپل طرفنا د دعا تعلیم خپل بنديګانو تورکې چې زممال داسې غوښتنه کوي نو مخکې آداب ذکر کړو د بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین دعویہ کنستاین فورې او تعلیم دعا ذکر کړي هدینال دغه دو عالم مفسرین کوي یا معنا کې اهدنا او های منتا اصراۃ المستقیم اغلار نیغا پاغي موږ پویا کی دغه پویا موږ لا هکې رب یزيدنی علم یا لا د دین اسلام علم مالا سیوا کی محمد صلی الله علیه و سلم دا الله سوال کړې وی یا الله زم ما علم سیوا کی داغو متون دا سوال کې یا الله د قران او سنت علم زما سی واکه یو معنا داد دا. له دې دې په دلالې باندې له دې په فلسفه او په حکمت باندې ما خپو یې کی ځما معنا دا یا ما الله هدايت تبو منان او کھڑے دې چې کله دا اقیده شو چې بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نہ بو و یاک نستعین دا مومن د زړه او د خلینو راوته لږ دا غه هدایت او په دی باندې استقامت پکاره چې خدایا واعبد ربک حتا یاتیک اليقین تر مرګه پوری ما ته پدی اوساته هدنا کلک منجا اسراۃ المستقیم طغلار نه غبانلی لار نه غکما چې دا کل دا محکتا سووی بسم الله الرحمن الرحیم دانی غلار دا الحمدللہ رب العالمین دانی غلار دا الرحمن الرحیم چه تا دا اللہ رحمنیت امنو مالک یومی الدین درواز دا, دا بادشاہ دا, دا قیامت تی امنو عبادت تاغکا دا بلچانکا استعانت تاغکا نغواری دا بلچاننا دانی غلار دا لما پا دیمانی تر مرگا پور اکلت کی اهدینا الصراط المستقيم کلک کی منلار په دغه نا لار نیغه باندې دلانه دا سوال کړه د کلک والی استقاما ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائکه الله تخافوا ولا تهزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون ا څه خبره استقامت څه او کار کای زان په کوه کې یو تر تربرګه پورې کلاکول راځي د دې اقامت را دا, دا, دا صراط مستقیم د چال ارده او د دې بقاليفین سوقتي صراط الذين اردا غقل کو انمتا جتا ال عام کر ده عليهم فا غي دا هي تفصيل پسورې نیفاعه کی راضی من النبينا والسديقين والشعداء والصالحين وحسن اولئک رفیقا سراط الذين ارضى لك فرسوقتي من النبينا دال پیغمبران دي والسديقين او اختياوي ينكي دي والصالحين او نیکو کار دي وشهداء يود الله پالار کی شهیدان دي د دل کی کملاردا یا الله غلار من کا اخا پا غلار من کلا کی نا یو جماعت سورہ فاتحہ کې درې جماعتونه بیانې یو جماعت دا ده دا الله دې طرف نه پاغې انعام شي لري اون په دنیا کې اون په آخرت کې اواسوک دې دا الله ان بیاري اواسوک کې هغه صدیقین دراختیاویون کړي اواسوک دې نیکان خلق ته اواسوک کې شهادت نو یو جماعت په دې کې بیانای چې دا هغه خلق ته چې په دې باندې الله انعام کړي لري ځم د دې مخالف ماله تبغوا دای غیر المغضوب غضب نه کړی شوی علیهم فاغی غیر المغضوب غضب نه کړی شوی علیهم فاغی چې پښهاتان هم کړی دی دای غیر دې دا خلق کونه چې فاغی غضب کړی شوی دی اقسوقتی يهودي لا سوارادی هغه زوګتی کافران دي منافقين دي هغه زوګتی چې علم ولله ور کړل دي لکه قرآن او سنت نه چليږي هغه زوګتی چې د قرآن او سنت علم وسرنيشته په خپل طبيعت روان دي د عالم مفسرینو کړي دي خو بل خبره پويږي یا تفسیر مغضوب عليهم نہ مراد يهودي او ذا ول الضالين نمرات نسوارا دي طغی کی جہالت مغضوب علیہم کی قران په یهودو یهودو ن... باندې لعنت ویللې غضب پکړه دي معنا دا المغضوب علیہم نمرات کافران دي او ذا ول الضالين نمرات منافقان دي وزبزب خلل ذهن تفسیری دا چې مغضوب علیہم نه اغ علما دي چه ده قرآن سنت علم و سرشتی و با قرآن و سنت نچنیدی او ده دوالین نمرات امیان دي سم اطلبه دو دیو منو اکا دیو منو نو ده قرآن و سنت علم و سرنشتی نو لارت خطاشیده نو یاللا ده دغا خلکون من قصاتی اچه پا چاوانستانی آمتونه دی داغی لار را توخه نو مانای داده سرات واللزینا لار دا خلقو انعام تا چه تا انعام کرده علیهم پاگئی دا سی خلقو غیر المغضوبی چه غزب نده کڑیشه و حلیهم پاگئی نو چه دا اللہ انعام پچا ده پاگئی غزب نشتے والا دوالین او غیر دیداغا خلقو ناجین دی بیلاری کی دل کی کم الار چه تاور تا خودلی دا دا غلار نه نبی غیر دي دا غ خلک نه کیای پکا غل روان دي پدې ځه باندې سوره فاتحه ختم شو او هغه پسې امين ویل دا سنت طریقه را کپا مانځکی او کپا غیر د مانځنه مانځکی به هم چې کلا ایمان وای ول الضالین ځن لوس کون کې وای ول نو ایمان به وای آمین مقتدی بوو آمین زمن مذہب کې پرو وایل په جهري مسکټه د امام په ولدوالین پويږي او ماسپخینه او مازیګر کې نه پويږي دای کې تا تا پته نشته نه به ما ها امام په طلاقر عت کوي لا ولا دوالین او سره آمین او یتوزان سره آمین وای او ځان د مسکون کې کنافل کوي کفرس کوي کو واجب کوي کو سنت کوي لکه کله ول دوانین وای نو امین به وسروای کله چې د قران تلاوت کای یا ختمی استاد شاګر ته ختمای نو سورتون اخیری سوره فلق او ناس ختم کی نو بیا سوره فاتحه شروع کی نو چې دا ختم کی نو استاد به ورته وای امین ول پس نو شاګر به امین او کو استاد ورته وایږي او شاگرد او اوری ختم کئ وای ول ضالین روزان <تصفح> سر بقام بقا امین وای ختم بلې زن پوی کې شاګردانو او داران کې استادانو دې وسره بغیر د مانزنا امین نه وای امین وایل دا د قران حصہ نه دا احادیث ته قران کې څه یې نکړي اخته قران دی امین په قران کې نشته بلې د پوی آمین ویل دا سنتی حدیث کی رازی دعا دعا محر دے محر آمور رستو لگئی بازی خلق رنبائی چی دعا شروع کئی نو اللہ مامین نا نا پیغمبر علیہ السلام بانی درودو آیا پخپل دعا کی دا اللہ حمدو سناو آیا تسبیحاتو آیا رستو بیا دعا گوارا نچو دعا دے ختم کنو آمین مالا سنا استجب یا الله زمان دا دعا ستانه اکم غوخت دا لا تقبول کی که پا منزکی در نگوارو آکا دا بیر منزن اگوارو نو آمین ماناسا دا یا الله زمان دا دعا چستان امم غوخت دا که پا منزکی دا و که بغیر دا منزن دا یا الله دا تقبول کی او حدیث کی رازی دا دعا, دعا محر دے او محر شیست کل لگی چی اخبر ختم شی اخلاص شی نو دا تاکای او دا محر پی او لگی وآخر الدعوان عن الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إلاك آتى الحليم الحكيم سورة البقراء پترتیب کی سورة الفاتحة تیب اسی دویم نمبر سورت تی سورة بقراء پنزول کی ستسی او اتیائم نمبر سورت تی رستو دسورة مطففی فیلنا دسورة البقراء ذ سورت الفاتحه سرا ربت سوره فاتحه کې درې کې خلق ذکر شو یو هغه خلق چې هغه باندې الله انعام کړې دي دهم هغه خلق چې په هغه باندې د الله غضب کړې شوی دي دهم هغه خلق چې هغه یې د الله دلار نه پیلارې کیدونکو کی دي ل سورۃ البقرہ کې لاغ خلق چې پا غیبان د الله انعام دی دا غی نه تعبیر کای په متقین و سرا او دا غی پینځه صفات ذکر کای دا غی د دنیا حکم او د آخرت حکم ذکر کای نہ سورہ باقره پ نمبر آیات کی ڈرامہdala ذکر شی وا سورہ فاتحہ کی مغضوب علیہم چا غیبانه دا اللہ عذاب کړی شی نو سورہ باقره کی دا اگین تعبیر کوي 5 نمبر او 7 نمبر آیات کی ان الذين كفروا سواء عليهم ان انذرتهم ام لم تنذرهم لا يكملون او دعای د دنیا حکم ذکر کای جہار کلا غی کفر وکول پا غی بال د پویو د ہدایت <سؤال> بند شو اخرت کی سزا ولہم عذاب عظیم سورہ فاتحه کی درم قسم خلق ضالین لو سوره بقره کې دا غیلہ تعبیر کوي پارت نمبر یاد کې ان الذين كفروا سواء عليهم ان انذرتم ام لم تنذرهم لا يؤمنون منافقان خلقت دي لکه ما قبل سوره سرا عربه تو جوړ دي د سوره بقره داوا دالا توحید بیان اوللی زه سوره بقره خلاصه سلو روحو کې تقسیم دا لومړی حساب د لومړي آیات نا دا د نمبر آیات ته پورې دا په دې کې دا الله توحید بیان ای زمو حساب د 97 نمبر آیات نشورو دا تر 176 نمبر آیات ته پورې پدې کې دغه مسالاو مزلول بیانې د رسالت تنبيه او د محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم دغه مسالاو اګه دغه حصہ شروع دا د 177 نه تر 253 پورې پدې کې مساله د جهاد بیانې لا لار کی او چنګي گئی اغا قلق و سرا جد اللہ دل توحیدنا دا انبیاء دا رسالتنا انکار گئی سلورم احیسا لدو سو چوان نا تر دو سو پورې چې چد سور بقری آخری اور رستن آیات تے اغا سلورم مضمون ذکر گئی جہاد چکائن و مال بخرج گئی انفاق فی سبیل اللہ لال سور بقری خلاصه ده لنده و مختصر نور تفصیل نکه و اخلق ده ده سور بقری اسماع مفسرین و ذکر کردی ایتا فیستات و القرآن وی فیستات ویلیشی خیمیتا و تنبوتا داگه فایده دایی چی داگه ده دا لنده خلق ناسی ده بعد و باران سیلاه و جپرنا او دارنگی د دا لوار د گرمه او دارنگی د دا سرزای نا دا غطانبو اگه بجکری نا سور بقرا هم د توحید مسئل پکی اون دا نا چه داد اومن الا دوزاق و دا آخیرت تا دا عذابونو دا دنیا نبا او چه رسالت تا انبیاءو دا اومنو نا دا بیدات و رسمون و مال او عزت او ابرو دنیا اخرت پر دواره خسته ای انو چې کله jihad کاي نو مخاليفین باندې کمزوري او jihad با کله کاي چې انفاق په سبيل الله کاي نو چې انفاق کاي نو jihad به मजबूतीږي او چې jihad مضبوط شو نو رسالت پر منل شي چې رسالت مضبوط شو بیان او دعوت کارکېږي دا الله توحید به منل شي نو جو کیدی دا خپل لاندې داسې احکام را جېر کړی دي چې اغه ټول د دنیا او د آخرت خوشحالي را ا مختلف احکام په دې کې ذکر دي تفصيلات القرآن زکه وایي خیمدا دا د قرآن خیمدا ذبن مفسرین ذکر کوي سنام القرآن سنام پاره وای کی دوخ اغدنږي حصې ته وایي تاسو موږ آتا سوداغینا اغه توایو قوبو کې توګه چې اوچت ځای لري یو چتواله په لحاظ د جسم دی یو چتواله په لحاظ د مرتبه او د رتبې او د شرافت او د عزت ته سور بقره د قران کریم په تمامه سوراتونو باندې دا د اوچت ادا لکه څنګه چې په اوخ باندې خپل قرب دنګ او جدوي اکی توحید شته اکی رسالت شته اکی jihad شته اکی انفاق فی سبیل الله شته لیکې قیامت شته دې کې عبادت شته واقیم الصلاه و اتو الزکا ادي کې سوم شته اڕۆزا فرض ده ادي کې معاملات شته دې کې د نکاح باشتې دې کې د خلع باشتې دې کې د طلاق او باشتې دې کې منزل شته دې کې ملک نظام شته دې کې دلائل عقلی د الله په توحید آده مخالفین و جوابون اشتی پرسالت چه کم سوالون دی داغی جوابون اشتی حلال و حرام ندی بیان پر سور طوبک اشتی ندی تذکر سنام و القرآن وی چه داد دا قرآن کریم پر طول سورتون و, و باندازی اوچتا دا لکسن چه پوخ باند قب پور تا اوچتی لوې مرتبه وعلى صورت ته حديث کې راځي پیغمبر علی السلام وایي باقره ځکای باقره لولای باقره باندې عمل کوی ونی زکات چې دا چا ځکراو په دې عمل وکړه د دنیا آخرت خیر یواغستو اباطل فرض خلق د دې د ځکولو لږې په احکامو پویدو په دې خبرو عمل کوله باندې باطل فرس خلق د دې تو نه لري ښا حق فرس خلق بدای زګي او په دې باندې با عمل درم دریم نوم د دې سوره بقره ده د دې سوره په تاسو ما روکو کې اپ آیات نمبر 67 کې واقعات بقری الله ذکر کړي نو دریم نوم د دې سوره بقره ده ښا ا دې تدی ويولکي چې څوک دا وایي دا او پرځ د قیامت هغه پسر باندې تاجي او رناب کوي خان بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد دلم د الله داسې الله الرحمان الرحیم هغه عام مهربان ای کون کړي الرحیم هغه خاص مهربان ای کون کړي شروع په سوره البقره کې لدی صورت په ابتدا کې هغه حروف راولې شوې دي جګه ته حروف مقطعات وې دا قران کریم د 29 سوراتونو یو کم ډیر سوراتونو په ابتدا کې الله دا حروف ذکر کړې دي د متشابهاتو ندی متشابه دو قسم دي یو هغه حروف دغه قران کریم د اونت کی سورۃ په ابتدا کې الله ذکر کړی دی داغی په معنا مراده او په معنا لفظي باندې بغیر د الله نه بل څوک نه پويږي اعظم قسم هغه متشابهات کی چې داغی په لفظي معنا باندې پويي کی لکه معنا مراده هغه باندې نه پوييږي هغه باندې الله پوييږي لکه قران کریم کې دا اللہ پا بارا کی رازی فَآَيْنَ مَا تُوَلُّو فَصَمَّ وَجْهُ اللَّهِ نو وجحا خود انسان دا اندام د مخامخ چې منگا ورته پختو کی مخوا یو نو په لفظی معنی پوئی گی و لیکن معنی مرادا چی اللہ دا وجه اللہ نساخ لی بس اللہ پی پوئی گی نو لفظی معنی احکارا دا و معنی مرادا چی دا پاغی یو اللہ پوئی گی از من پیمان دارنگی قرآن کریم کی رازی بل یداه مبسوق و تانی نا اللہ لسون کولاو دی نا یدان تسید ید دا اید دا انسان لاستا مخصوص اندامون ای دیتا نو نا مانای لبزی خکار دا و مانا مراد دا فاغی اللہ پوئی دی دارنگی یوم یکشف عن ساقن ساق لفظ رازی نا ساق لبزی مانای نہ معلومه چې پندای ته وي لکه معنا مراده چې الله تعالی موږ پاغي نه پويګو زمون پاغي مان دې اځې قسمدارې متشابهات کی چې دا غی لفظي معنا او دا غی معنا مراده د واره باندې نه پويګینو هغه دا حروف تي چې دا قران کریم په ابتداء بعضي سورۃ 29 په ابتداء کې ذکر کړی دي او یاد دې ذکر کولو طریقی مختلفی دی بعض ایکی یو حرف ذکر دے لکا قاف صاد نون بعض ایکی دو حروف ذکر دی طاها الف لام را یاسین بعض ایکی دری حروف تی الف لام میم بعض ایکی سلوح حروف تی الف لام میم اغا بعض ایکی پینز حروف تی قاف ها یا عین صاد حمیم عین سیل قاف ل دوی جمهور مفسرین په دیدی چې دوی معنی الله تسپارل دا لکه خلفای راشدین وای د هر او کلام ځان لا خپل او د قران کریم د الله کلام دی د دې راز پروت دی فاقا حروفو که چه ده قرآن کریم ده زن و سورتولو ابتدا کی ذکر دی لیکن اللہ حکمت پروت تغبی پویگی خواه او سوک تشریقی چه ده علیف لامیم ده سور بقری نمده سوکوی علیف مانا اللہ انا او ده لام اللہ او د مین مانا اعلمو زه اللہ خدای پاکوی او زه پویگا ده ده تابیلونا او تابیلونا کئی حیقی معنی بانی یو اللہ کوئی گی دا دی حروف و تحداد سو دے چه تے ختم کی بیا بیا ذکر کائی نا اٹول ذکر کائی انو دا حروف تی نص حکیم القاپعن لہو سعن پا دی جملہ که دا حروف راغن او تکرار سره بیاځا سره پاس او یا حروف د دینه جوړیږي او کله تکرار کې ختم کی ا یو یو نو د ټولو تعداد دی 14 سوارلس نص حکیمن نص کلول او صاد حکیمن کې ح قاف یا مین سلور قافن کې قاف الف او ط عن سلور لهو کې لام ها او سرر کې سین دا ټول 14 حروف وو الف لام میم الله خپویږي په مرات په د دې حروفونو نه ذالکل کتاب همدا تور کتاب دی دا قران کریم تعریف کړي او دا قران کریم تعظیم بیان ای لارای بچي ہے شک نشته په دګه لارای بچي تاسو شک مخه وای په دګه ودالل المتقين دلال خودونکو د متقین او تعال متقین چاته وای دال تقوا نه راوت دی او تقوا د وقای نه راوت دی وکایا سات وای غتو تو وای پدیسره کتاب بچی دا عمل او عقیدہ چې په چا کی د تقوا د کفر او شرک نه نه حرام نه نه راوونه هغه سان ساتونکره لو قران کریم هدایت فائدہ چي دا لا متقين تا دا لا متقين په دې صفات دي کي څه كر کوي الذين يؤمنون هغه خلک دي چې ایمان راوړل کی دي بالغيب په پټ شي زلو اواز د قیامت نه دلي دي له جزا او سزا نه دلي دي جنت او دوزا کين نه د قبر عذاب نه دلي دي نه دي مومنان دا منی پا دیبانی عقیده نا نزبا اللہ تا مخام اخیگم مالا بدقل عقیدی و عمل سزا او جزا را کئی ازمان اعمال با تللشی جنت او دوزخ منی ندیتا ویلشی ایمان بالغاید و یقیمون صلاتا کویمون زنا رزقنا و عزنی دا غمانه چې ورته موږ ور کړل کارځ کوي عین ورته الله ده او انسانانو مسلمانانو عام او ټول خلکو ته دعوت کړي او بیانې کړي او خپل مال کې سلو ختمه چې کال پی تیر شي او د نسات برابرۍ غوړ کړي اج فصل وسن و عشر ور کوي لسبه او شلم ور او د دین علاوه خیراتونه دا خپل مال نه ور دا دا مومن صفت تے واللذینا یؤمنون آن خلق تے ایمان را لی انزل ایلئی کا کتاب چرا لی گلے شوی تاتا چه قرآن دے آن محمد صلی احادیث تی زکا احادیث ماللہ را لی گلی وما ینتق عن الہوائن الا وحیو حا نو پا قرآن ایمانی وما انزل من قابل او ایمان ساتی پا کتابونو چه محکی دیستانا تورات و انجیل و زبور و صحیفی منی و او پاکور رستانی هم یو قنون دیقن ساتی دا پیز سفات تی قرآن کریم دا انعمت علیهم ففاتحه کی اپا دی صورت کی دا متقیان و ذکر گو دنیاوی حالت اسده اولائکا دی صفاتو علا خلاق چه دا پینز سفات پا چاکی دی علا هدن پا سمالار بانی روان دی علا سمالار دا چا دا طرف نه دا من رب بیم دا طرف دا رب دا دینا نا لار ورطان لاور کری دا نا خیرت حکم اس دی وَاُلَاِ قَوْمُ الْمُفْلِحُونَ او دا غَقَسَان لی کامیابی منطل کی اطلاح او فلاح ست ہوئی یا طلب کائے چه دا دی ما تا میلاو نو مون دینان سو طلب کوي جنتو لاغورته بلاوشي ازمه خبراله دل چې یو شیز نه ته تختي ازان تخ لاسای لاغ دوزخته نو دغین نجات عمومي علاده د تفلاح او د تفلاح وې نو دې چې دا توا خبروشي چې سغوالي غورته بلاوشي او چې د سنزان ساتي دغین بدشي نو دې تفلاح او افلاح وې نو الله په اخرت حکم کو و اولائک هم او درک سانلی کامیابی کامیابی مندل کی ذم جماعت او ذم خلق ذکر کوي کفرو او دا غید دنیا او دا اخرت سزا ذکر کوي ان الذین کفروا یقینا خلق چای کفر کو سوا علیہم برابر دی اگایتا انزرتو یراول استا غیل اراز کتور تا بیان دنیا داخلت عذابون بیانای امین مانی املم تنظرهم یا تن یرا غیل رال نا دا یرول دا یرول براور دی نتیجه سو شوا لا یکمیلون اغی ایمان نراری دا اینادیان کافیر دی چه کفریو که سران دا پوینا نا هر کل چه دا کفریو که نا دا سبب شو نا مسببی سو ختم الله مور اولگ والله دا سی مانا بکویی حَتَمَ اللّٰهُ <سؤال> وَغُر أَلَگَوَ <سؤال> اللّٰه <سؤال> دا دئ کفر سزا دا علا قلوبهم پزړونو دای وعلى سمعهم پخوونو دای وعلى بصارهم غشاوتون او دئ پسترګو باندې پردی پرتی دی ولهم عذاب نزیم دغه د دنیا سزا وا چې نه پوهی لارفی الله باندې کړه خو کلا چې د کفروکو او د اخرت سزا ولهم عذاب نزیم او دایلارې ده عذاب لوی په اخرات کې درېم قسم خلک چې په سوره فاتحه کې داغې نه تعبیر کړي او په دوالین سره نه دل تاغې نه تعبیر کړي په منافقانو سره واملنا بیلله خلکو نه بل اغسو کوي یقولو چې وای املنا بالله مغ ایمان راولې پهال لا وبیل یومل اخر او ایمان خلاو له پرواز ورستانه اې الله سو وي و ما هم ان دې د ایمان راړول کی د روغواي لکه ایمان ستوي هغه یقین تا چې خپل ضد کې پروتي او دا غي تعبیر کوي لسان جبا چې پخلیبان تاغيبان اقرار چاې دای زوخ خالي او کنګال پروتي دی عافدين یو خادعون الله هغه دوک کید الله سره خپل خیال کې یو خادعون الله یو خادعون رسول الله دوګه کې د الله د پیغمبر سره او ځاني چې ایمان ورته ورداخل کړي، ایمان راوړل دي او هغه څه چې دوی کوي، یوازې د فساد لپاره دي، خو دوی فکر کوي چې نه او څه احساسوي؟ او چې دا دوی څنګه سره کوي؟ په دوی د زړه کې غزرونه دي، مرادول منافقات دي، مرادول شاکت دي، مرادول زدا او عنااد دي، مرادول جهال دي ذاده همم الله سوا د لر الله مض وناافاتشاگ جاال او زد وله هم عذااب نلیمون دلهاعزاد درنااک د بماګو یذبون په سبب داغې چې دی درو غول کدي دا قله هم کله جو چې دته لاذفسد تاسوران کوي ف الأرضي پهدونياوملکې قالو ويغي انما ناحلو. یقینا من خویو مصلحون اصلاح کول کی فساد ته اصلاح وایي علا خبردار انهم هم المفسدون یقین الخاس هندير وای کول کی ولکن یشعرون هر کله چیر وانه کای ان پوئیږي پویلنا ولکن د پاره د په د تواهم راغې لیکن دہی په خپل فساد نه پوئیږي کله چې دعوت ورکړې شې د صحیح ایمان انو <سؤال> دی دغا وقتی سوئی صحابه کرام و مومنانو تا اغیتا قمقل و بیوقوف وئی و ازا قیل لهم کلچ ہوئی لجی ایمان را رئی کما آمن انناسو لکسن چی ایمان را وڑا دی خالکو انناس نمرات صحابه کرام دي قرآنی کریم د صحابه و ایمان او د صحابه و عمل دا میعیار گر چې چی کم ایمان دی سر برابری برابری آت کا ایمان با منظوری دا قرآن کریم پا مختلف سورتونو که یولون بیعیاد داره صحابه اولوی شان ده دا شان دا ایمان دا غی عمل قرآن کریم پا طور دا نمونی ذکر که دغسی کار مکوی نو دیسوی قالو وی منافقان انو امنو من ایمان رالو کما آمنا صفا <تصفح> او لکا ایمان چی ایمان رالو ده بیوقفو قمقلو صحاب کرامو په بارک ګستاخی کي بيادبي کوي لاكار د منافق او د مفسد دي د شيعه درافي زی دي الا خبردار انهم يقينا دا منافقان هم سفهاء هم د احمق قلي ولکن لا يعلمون لیکن دنه پويږي په خپل کما قلتو او اذا لقل الذين امنوا كلا يوسى منافقان داخل کو سرا